بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرن الحق حقا وارزقم اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقم شنابه ثم أما بعد قال الله تعالى E'udhu billəhi minəşşəyitənirracim Və minən nəsi mən yəkulu əmennə billəhi və bil yəvmil əkhiri və məhüm bimu'minin Yaxşı, mələyib biz sizinlən kisən dəş, Dədiyi şi, Ecer, Mesələn, Və minən sözündə, Fikir verin, əlif, ləm var. Ləmdən sonra nun var və üzəri şəddəlidir. Amma oxuyanda dedik ki, və minən nəs, ləmi oxumadıq. Nəyə görə? Nəyə görə oxumadıq ləmi? Çünki şəmsiyyə həriflərindən biri olan nundur ki, əcər, əlif, ləmdən sonra, və minən nəs, baxın, və minən var, amma ləm oxumadıq. Əcər bu şemsi həriflərindən biri gələrsə, Və o zaman ləm oxunmaz. Yaxşı, biz necə fərqləndirə bilərik ki, burada şəmsi hərfi var və yoxdur. Əgər əlifləmdən sonra gələn hərfin üzərində təşdid və ya şəddə olarsa, bu zaman ləm oxunmaz. Əgər əlifləmdən sonra gələn hərfin üzərində təşdid olmazsa, əlifləm oxunar. Buna misal, vallə əsr, vallə əsr, əlifləm, vav, əlifləm, sonra ayn. Haa? Amma məs məsələn burada və minən nəsi, əlifləm var, amma əlifləm ləm oxunmur. Səbəb də odur ki, nun şəmsiyyə həriflərdəndir. Və dedik ki, şəmsiyyə sözünün mənası elə bir ki, günəşli havada ulduzlar necə ki görsənmir, yəni burada da əlifləm var, ləm var, amma oxunmur. Ona görə buna deyirlər hurufu şəmsiyyə, şəmsiyyə hərifləri. Sonra biz dedik ki, Nunun sifətlərinə nə idi? Ugun nəsfət idi. Hansı ki, əgər nun və ya mim üzərində təşdid olarsa, hər zaman uzanmağı sevər. 2-3 hərəkə. Və oxuyuruq: "Və minan-nas və minan-nas". Misal: "Qul a'uzü bi rabbin-nas, malikin-nas, Nəs, deməli qayda biz dedik ki, əgər nunun və ya mimin üzərində şəddə olarsa, bunlar gunna həriflərdir. Gunna nə deyil? Səs burundan çıxır. Və bu həriflərin xüsusiyyətlərindəndir ki, bu həriflərin üzərində şəddə olanda uzanır. Nə qədər uzatsan, o qədər də gözəlidir. Düzə həddə aşmamaqla 2-3 hərəkə. Aydın nə oldu? Həmçinin biz oxuyanda dedi ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ Baxın, sözün əsli mən yəkul. Amma oxuyanda dedi ki, mən yəkul. Səbəbi? Nə idi? İdqam. مَعَ الْغُنَّ Nə idi idqam sözünün lügəti, mənası? Həriflərin bir-birinə daxil olmasına idqam deyilir. Ma'a ərəb dilində birlikdə deməkdir. Qun neysə burundan səs çıxmaq deməkdir. Deməli, həriflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində yaranan idğam növünə, idğam ma'a l-qun deyilir ki, burada da səs burundan çıxır. Və bunun qaydası o idi ki, əcəl-sükunlunun və tənvillərdən sonra, yəni ən-in-undan sonra 4 hərif gələrsə. Hansılarıdır? yəm ya yə-min yə, vav-nun. Bu zaman nə olur? sukunun itir ən en, ənin nısı inin nısı unun nısı itir və ikinci hərfi nə olur? şəkdənir. Məsələn, olsun ki, və men ya'mal misqal zarratin xeyran yara və men ya'mal. Əslində bunun və men ya'mal misqal zarratin xeyran yara. Amma oxuduq şey və men ya'mal misqal zarratin xeyran yara. burada da eyni qaydadır. <coughs> Yaxşı, Quray-ı Kerimdə bunu necə bilmiyorlar? Fikir versəz, nunu üzerində heç bir hərəkə şey yoxdur. Şirir versəz, nunu üzerində nə sukun var, nə ə var, nə ə var, nə, nə də u var. Bu onu bildirir ki, artıq burada ma'lğun nə qaydası var. Ona görə oxuduq və dedi ki, və minən nəsi mən yəqul, mən yəqul <coughs> və uzatma miqdarı 2-3 hərəkədir. Hafsanasıma görəm. Və sonra oxuyuruk yenə. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا أَمَنَّا Həminçin nun. Yine də şəddəri gəldi və uzandı. أَمَنَّا بِاللَّهِ Nəyə görə ince oxuduq? Çünki Allah sözü bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə isə ince oxunur. Əgər Allah sözündən əvvəl, yəni laf ı cələlədən əvvəl, kesre gələrsə, yəni i gələrsə, bu zaman Allah sözü incə oxunur. Buna misal bismillah, bismillah. Əcer. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə və ya damma, yəni u olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunur. Rasulullah demədim ki Rasulullah. Ha? Və bismillahdə de dedim ki Bismillah, demədim ki, Bismillah. Məqsəd də bəs budur, səbəbi də budur. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi əgər kəsə olarsa, bu zaman Allah sözü incə, əgər fəthə və damlı olarsa, bu zaman Allah sözü qalın. Yaxşı, bəs sual verə bilərsiniz ki, biz nəyə görə bu qaydan edirik? Çünki ləm hərfi incə hərfdir. Düzdür, ləlilu, heç zaman eşitməzsiniz ki, ləlilu. Bəzlər deyir, o bizdə dəli deyil. Ləlilu. Amma baxın, buradaysa Allah sözü nə oldu qanuxdur. Ona görə, yəni bu qaydanı yadda saxlayın. <gülüyor> Allah Osman deyir, Mən yəqulu əmənnə billəhi və bil yevmil əxir. Həm dedim ki, Əl-əxir sözü və ya Əl-əxira sözü hər zaman uzadılır. İki ərikəm. Çünki fikir verin wabiyul axir bil yul Deməli əlif var, həmzə. Üzərində fəthə var, sonra bir də əlif var. Buna lə əlif deyilir. Ona görə həmzə əlifdir özü, ədi. Və həmzədən sonra da bir də əlif gəldi. Deməli bu nə oldu? Met at tabi. Yəni təbi mod olduğu şey iki hərəkə məqdarında uzaldır. Sonra deyincə ki, məhum bimüminin Nə qaydası idi burada? Kim deyər? İxfa əşşəfəvi. Nə idi e, İxfa əşşəfəvi? Dedi ki, sukunlu mimdən sonra B hərfi gələrsə, bu zaman nə olacaq mim? Mim gizlənəcək. İxfa sözünün lügəti mənası gizlətmək deməkdir. Şəfəvi isə dodaqda deməkdir. Yəni dodaqda gizlənən. Yəni, bu da bir vaxt yalnız baş verir. Sukunlu mimdən sonra Də hərfi hərəkəli gələrsə bu zaman mim hərfi dodaqda gizlənir. Və oxunur və məhum bimüminin. Və səhirə budur ki, ihfa əşşefə və ya iqlabdə dodaq tam bağlanmasın. Təcvid elmində görə, Hafsə rəsm görə səhirə budur ki, dodaq bağlanmasın və elə bir ki, bir çağız Yəni, keçəcək qədər dodaqların arasından bir məsafə olsun. Və hava həm ağız boşluğundan, həm də burundan çıxsın. Bu Yox, o eyni, eyni olmayacaq. Muna misal, məsələn, əgər ağızı bağlasa olacaq, və məhüm bi müminin. <coughs> Baxın, və məhüm bi müminin. Artıq səs ancaq xayşundan çıxdı. Amma ağızı biraz, ağız boşluğunu, yəni dodaqları biraz açıq qoysaq, Səs elə bil ki, 90% burundan, 10% isə ağız boşundan çıxacaq. Olacaq. Və mə hum bi müminin. Və mə hum bi məminin. Amma belə, və mə hum bi müminin. Fikir bəz fərqləri. Və biz dedik ki, səhir əy budur ki, bu məsələdə, sukunluğundan sonra bə hərfi gələrsə, iqfa şəfəvi olacaq və ağızların tam bağlanması Yəni, ehtiyac yoxdur və bir damcı açıq ol olsun deyə, yəni bu, Səhid vəydir. Hə, çünki dedim ki, bax, əxir sözündə əlifdir bu, ədi, düzdür. Əlifdir, ondan sonra bir dəndə əlif gəlir. Bu ədi özü. Ləmdən sonra bir dəndə əlif gəlir. Bu özü ədi, özü özlüyündə. Sonra bir dəndə əlif gəlir, çünki ləm əlifdir israr qəmariyə harda və bəli, bil ondan əvvəl Allah sizə nə göz olsun və bil yomil axir həmçə əlif gəldi amma oxundu ləm nəyə görə çünki izhar qəmariyə çünki izhar oldu baxın burada əlif ləm oxundu bir dənə baxın və minən nəs men yəqulu əmənə billahi və bil yomil axir və bil yomil axir əlif ləm oxundu Nəyə görə? Çünki yə hərfi qəməri hərflərdəndir. Və deyir ki, izhar sözünün lügəti mənası açıq aydın deməkdir. Bəyan etmək deməkdir. Qəməri aylı deməkdir. Yəni, aylı havada. Yəni, necə ki, aylı havada olduzlar görsənər açıq aydın, burada da əlflən var və görsənir və oxunur. Və bu deməkdir. Bu. Çok çok güzel soru oldu. İhfa şefawi'len iqlab'in farqi. Kim diyor? Sen demeyin sen dinen. buyur. İqlab'da ne olur? Ne? Sukunlu gaydayla sesin çevrilir di mi? Ay sonra ve tenvirlerden sonra be harfi gelirse bu zaman nun mim'e çevrilir ve üzerinde mim işareti konur Kur'an-ı Buna misal bu layunbadanna fil hutama asli layunbadanna layunbadanna vaya min ba'di umur min ba'di və burada da dediyimiz kimi iki rəy var. İki rəy Bunların birincisi dodaqların bir-birinə bağlanması və ikincisi isə məs ixfa şefəvin ayni formada eyni məxrəcən çıxmasıdır. Yəni demək olar ki ixfa şefəvi İqlabın deyiliş forması birdir. Fərq nədir? Fərq odur ki, iqlabdə iqlab sözü mənası nə idi? Çevrilmək deməyidi. Yəni nun mimə çevrilir. Amma burda mim özü var. Ona görə ehtiyac yoxdur heç bir çevrilməyə. Anladınız? Min ba'di. olacağı min bədi və ya min bədi. Deyiliş eynidir. Deyiliş eynidir. Ayso, deyiliş eynidir. Amma fərq budur ki, burada iqlabdə çevrilmə baş verir. Sukunlu nun və sonra B hərfi gələrsə, bu zaman nun, mimət çevrilir. Və Qurani kərimdə bunun işarəsi, kiçik bir mim hərfi qoyulur. Buna misal, min ba'di oxunur, min ba'di. Amma buradaysə, daha çevirməyə ehtiyac olmadığı üçün, mim özü olduğu üçün, heç bir çevrilə baş vermir və Ve ona görə də e, yani iqləb formasında iqləb necə ifadə olunursa, bu da həmin formada ifadə olunur. Həmçin biz idik ki, ayənin sonunda və mənhum bi müminin uzatma var. Uzatman adı qari mədd-ül-ərdəsukun hökmü 2-4 adı. Yəni, hökmü caizdir Yəni, hər hansı bir ayənin sonunda məd həriflərindən mədd sözü məhzul uzatma deməkdir. Uzatma həriflərindən biri gələrsə və bu ayədə dayanılarsa vəqf olunarsa biz bu ayəni 3 formada, üç şəkildə tərəfüz edə bilərik. Yə iki hərəkə, ya dörd hərəkə və ya altı hərəkə. Və dedim ki, bəyənilir ki, gözəl olar ki, əcəl qirayətçi iki ilə oxuyubsa, iki ilə də davam etsin. Məsələn, tutaq şey, fatihəni tutaq şey iki ilə oxuyursa, əcəl məsələn, deyilsə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Ar-Rahmanir Rahim, 2 ilə də davam etsin. Amma 2-4 də olar, yəni bəzi hallarda və eləyənlər də var qirayətçilərdən. Amma yaxşıdır ki, qirayətçinin gözəlliyindəndir ki, hansı formada oxuyubsa o cür də oxusun. Yəni, əcəl mədd l 4 hələkə uzadırsa, qoy axıra kimi 4 də uzatsın. Birini 2-birini 4 et etməsin. Anladınız? Və dedik ki, burada, وَمَنْ هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَدُّ الْعَرِضِ baş verdiyik Və burada 2 4 6 hərəkəti uzatmaq olar. Yəni 2-nə oxusaq və məhum bi mu'minin 2-nə nəyə görə? Çünki medd-ü təbii idi. Yəni əgər baxın yə, yənin üzərində heç bir şey yoxdur və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsradır. Və biz dedik ki, əgər yə sukunlu olarsa, yəni üzərində heç bir hərəkət olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsra olarsa, bu zaman yə 2 hərəkə miqdarında uzadılar. Buna misal QİLƏ QİDƏ Ayrıq ne oldu? Və ayənin sonunda fikir verin Və məhüm bimu'mininə Bimu'mininə Amma biz bunu oxuduq dedi Və məhüm muminin Biz deyək ki, Ərəb dində olan 6 hərəkənin 5-də Nedir? Əgər ayənin sonunda dayanırıqsa Və ya sözlə dayanırıqsa sukunlu oxuyruq Hansıları idi? Fəthə Kəsrə Dammah İn ve un. Ecel herhansı bir ayənin sonu. Bu beş harekəden biri olarsa. Aydın olduğu. Ve bu sözlerin birinde dayanılarsa. Bu zaman bu e, i, u veya in ve un. Hamsı, sukun formasında olur. O sukun Misal. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Esli budur. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Eynən. Yani fətəyənən. Ama biz dayandığımız zaman diyirik. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Biz deyək Elhamdülillah rəbbil aləmin. Və ayənin tərcüməsi daha yəni biraz yəni xeyirli ol olsun. Allah Subhanahu deyir ki, və minən nəs men yəqul. Allah təala munafiqlərdən deyir. Və deyir ki, insanlardan elələri var ki, deyərlər ki, əmən billah. Biz Allah'a iman gətirdik. Və bil yomil axir. Və axirət gününə iman gətirdik. Və məhum bi mu'minin. Amma Allah Subhanahu onların iman etmələrini inkar edir və deyir ki, onlar iman etməyiblər. Yani bu da munafiqlərin sifətlərindəndir ki, sözü deyəllər, amma nə edəməzlər, qəbiləndə isə başqa bir şey olar. 9-cu aya, "Ausmandığı üçün Yuhadionullaha vallzina amanu və ma yuhdəun illə anfusuhum və ma yuhadionullah baxın birinci ya hərfidir birinci ya hərfidir Son sonra isə ha hərfidir və xanın üzərində kiçik belə bir xət var nə idi o adi <gülüyor> 2 hərəkə miqdarında uzadılan hərəkət disi bunun da miqdarı 2 hərəkət həmçinin də Allah sözü var amma fikir verin oxuyanda dedim ki yuhadionullah Yuxadiunə Allah, la, la, deyidim aynan. S Səbəb? Çünki Allah sözündən əvvəl gənə hərfin hərəkəsi fəthədir, ədir. Və bu zaman Allah sözü qalın, oxunar. <gülüyor> Soanlaşma deyir, Vələzina <gülüyor> əmənu Fikir verin, əmənuda, deməli, əlifdir, yəni həmzədir. Həmzədən sonra fəthədir və burada təbim etdir. Yəni, iki hərəkə miqdanında uzadılır. Nəyə görə? dedi ki, çünki əgər əlif, baxın əmənu sözündə, yuxadiunə Allahə vəlləzina əmənu, uzaqdım De və demədim ki, əmənu, dedim əmənu. Səbəb odur ki, əgər əlif sukunlu olarsa, yəni əlfin üzərində heç bir hərəkət olmazsa və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, yəni ə olarsa, bu zaman əlif iki hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. Çox yox, iki hərəkə miqdarında Başqa qirayətlərdə isə 4 və 5. Əcər eşitsəz, təcrübələməyin. Ola bilsin, başqa qirayətlərdə var ki, ola bilsin, yəni var. Əmənul. Yəni, Amma hafsanasımə görə, oxuduğumuz bu qirayətə görə, nədir? Çərk edir. Və fikir verin, sonra əməndan sonra mim gəldi, nun gəldi, bundan sonra vav gəldi və burada da həmincikmi təbii məddi olub. Uzatması iki hərkədir, amma sonra əlif gəlir, amma əlifi oxumadıq, düzdür əlifdir o Və üzərində əlifin, belə bir sükun işarəsi, yəni yumuru bir sükun işarəsi qoydur Neydi o? Biz dedik ki, o var, amma oxunmur, çünki cəmin əlamətidir, hətta ərəb dilində də bu var Oldu? Əcər, hər hansı bir hərfin üzərində bu işarəni görəsəsə, o hərif olsa belə oxunmur Buna adi bir misal. Alaqman deyir ki, Elbeqar suresinin 5-ci ayədə ulaiqe ala hudan min rabbihim. Aslı ulaiqedi. Ulaiqa. Baxın, elifdir sonra vavdır. 5-ci ayə. Əsli nədir? Ulaiqa. Amma fikir verin vav oxunmadı. Niyə? Çünki vav var, amma oxunmur. Deməli, əgər hər hansı bir həlifin üzərində, yenə yəni, hər hansı bir hərf deyəndə Əsasən, üç hərfin üzərində olur. Əlif, vavya. Bu, sükun işarası olarsa, bu, bu hərif oxunmaz. Həmcə, Osman deyir ki, وَمَا يَخْدَعُونَ Çoxumuzun səf etdiyimiz yer. Əksəriyyət qiraətçilərin, yəni, Quran oxuyanların səhv etdiyi yer. Bəziləri bunu oxuyan dedir ki, وَمَا يَخْدَعُونَ Düz oxudum, yoxsa yox? Kim səhv mü tutar? وَمَا يَخْدَعُونَ Yox, xını düz-düz deyirəm. xı Və mə yax, yax, xıdır. Hə? Yox, yox. Və mə yax, Baxın, yaxşı. Sizə sual verin. Xanı deyəndə biz xa deyirik, yoxsa xə Xa. Onda olmadı. Və mə yax, xa. Və mə yax, xə. Alı yax, axı. Artıq qalın hərif olduğu kün, Biz oxuyabilməyə ki, وَمَا يَخْ دَعُونَ Oxuyuruk, وَمَا يَخْ, يَخْ Ağız açılır. A, Ağ, yah, yah. Şirbəyəsiniz? Xa hərfi, əcər. Qalın hərftisə, <coughs> hətta baxmayaraq, sükunlu olduğu halda belə, qalın formada tələfiz olmalıdır. Yəni, anlattım. Allah əsbəni deyə ki, وَمَا يَخْ, دَعُ... يَخْ دَعُونَ Yax-ha. Amma desə ki, وَمَا يَخْ يَخْ دَعُونَ Y Amma xığının ələşməsi və ya ağlaşması əcər ağızı yumub saxlasan, onda ələşə Əcər ağızı bu formada, va mə yaxdauna etsən isəm nə olacaq? Qalın çıxır. Qalın çıxır. Bəcə, çünki xa hərfi xadır, xədir. Xadır. Bu zaman nə olmadı Va mə yaxdauna, və mə yaxdauna, yox. Yax, xədir. Və qəx, yax, ha amma yax, yax, fərq görsünüz, fərq məhz bütün qallarçılarda belə. Ümumən bütün qalan hərflərdə belə Və bəzən bunu oxuyur: "wa ma yakhdauna", də hərfi incə hərflərdə. "wa ma yakh", "wa ma yakhda". O, bir formada oxunmalıdır. Sonra davam edir, yavaşmadır: "wa ma yakhdauna burada uzatdıq. Nədir bu uzatma anadı? Maddul munfasıl. Nə zaman maddul munfasıl baş verər? Kim deyər? Ha, ne zaman baş verir? Ayrılan yox, eyni kəlmənin munfasıl deyincə. Nə, nəyin eyni kəlmədə olarsa və ya ayrı kəlmələrdə olarsa. Əgər məd hərfindən sonra gələn əlif əlif ayrı ayrı kəlmələrdə olarsa, ayrı ayrı kəlmələrdə olarsa, bu zaman meddül munfasıl baş verir və uzatma miqdarı caizdir. Yəni 2, 4, 5 və ya 6 da uzatma olar bəzi hallarda. Yəni 2, 4, 5 ən məşhurudur. Oldu? Yəni bir anda deyim. Baxın illə sözünə baxın. Läm əlifdir, düzdür? Läm əlif. İllə. Birinci läm gəldi. Ləmin üzərində fəthədir. Sonra isə əlif gəldi. Və əlfin üzərində heç bir şey yoxdursa, artıq məd hərfi oldu. Uzadan hərfdir. İllə əsli iki hərfi uzatmaqdır. Sonra isə əlif gəldiyi üçün məddül, muntasıl baş verdi və ayrı-ayrı kəlimələrdə baş verdi. Və biz dedik ki, Quran-ı kərimdə, xüsusən Mədinə çapında olan Quran-ı kərimlərdə uzatmaqın əvaməti nədir? Dalga işarəsidir. Baxın, illə belə bir dalga işarəsi var. Bu, o deməkdir ki, burada nə olacaq? Uzatma baş verəcəkdir. <coughs> Həmçin oxuyanda fikir verdirsə, dedim ki, illə ənfusəhum, illə ənfusəhum. Nun olduğu halda demədim ki, illə ənfusəhum, dedim illə ənfusəhum və qizlətdim. Nə, nəyə görə səbəb? İxfa baş verəkdir. İxfa sözünün mənası nəyə qizlətməkdir? Nın -nı səsini şir. Nə zaman baş verər? Əgər sukununun və ya tənvillərdən sonra ixfa hərifləri gələrsə, bu zaman ixfa baş verər. Yax, sual çıxır ki, əgər, əgər, hardan bilərik ki, burada ixfa baş verir. Əgər, baxın, nunu üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Nə sukun var, nə kəsrə var, nə ə var. Nə adi belə yumru var? Deməli, bu, onu bildirir ki, artıq sən burada ixfa etməliyisən. Həmçin, Allah-ı Səman deyir, Ənfusəhum və mə yeşğurun. Həmçin, ayənin sonunda da, nədir? Məd-dü-ar-di Və burada başqa bir qirayət var, oxuyacağım, hamı baxsın. Buranın kəndə. Başqa bir qirayətə görə təcrübüləməyin, Allah-ı deyir, Yuxadi'unə allahə və alləzīnə əmenu və mə yuxadi'unə illəən füsehum və mə yaş'urun. var? Yaxda'unə oldu, yuxadi'unə başqa girata görə. Və mənası, Allah əsləqəm, yani münafiqlər həqqində indirir. Yuxadi'unə allahə və Onlar elə bilərlər ki, onlar allah və iman edənləri onlara hihlə gəlirlər. Amma özləri də bilmirlər ki, onlar heç kimi allatmılar. Yəni, özlərini alladırlar. Amma bilməyə bilməyə. Ha? Və məna da eynidir. Qirayətlərə qədər məna eynidir. Bəzi, bəzi hallarda isə qirayət yəni, dəyişəndə məna dəyişə bilər. Çünki bildiyimiz kimi Quray-ı Kərim nazil olanda, ümumən Quray-ı Kərim hərəkəsiz idi. Və 10 dənə qirayət var. Bunların yetlisi Şatibiyyə kitabında, üçü isə Durra kitabındadır. Və yetlisi ən məhşurdur, üçü isə ancaq yəni, qiraat alimləri bilir. Oldu? Bu qiraatlərdən də bəzilər, məsələn, tutaq, tutaq şey, e, elə Fatihə Suresini deyək, məsələn, Məlik-i Umiddin, başda oxuyuruq, Məlik-i Umiddin. yəni Məlik arasında bəzi oxşar və bəzi də fərqli əlamətlər var. Oldu? Yəni, məna həm eynidir və həm də yəni biraz ayrı olur. Məsələn daha bir aydın daha misal, baxın əgər verin 10-cu ayədə 10-cu ayədə Allah Sübhana deyir: "Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada və lahum azabun alimun bima kanu yakdibun." Yakdibun Hafs nasim qəratinə görə. Amma Varsha görə "Vələhum azabun alimun bima kanu yukdibun." Yekdibun Allahu subhanahu de ki onları ağrılı əzab gözləyir onlar yalan danışıqlarına görə hafsanəsmə görə amma vaxta isə onları ağrılı əzab gözləyib onlar yalan saydıqlarına görə Bəncə kifayətdir inşallah və subhanakəllumə və bihamdik və nəşədu